La voce che ha incantato Damian Rice e Diodato tra pochissimi giorni potremo ascoltarla sul palco dell'Ariston con un brano scritto testo e musica da Greta stessa, con la produzione artistica di Diodato e Tommaso Colliva. Una voce che si muove con un certo agio dal Brit Folk alla melodia italiana, portando con sé lievi delle suggestioni musicali che fanno parte del background artistico di Greta Zucoli. Trip Hop Trip Hop, cantautoreato i e Brit Rock. Diamo il benvenuto a Greta Zuccoli sui 103.1 FM. Ciao Greta. Ciao. Come stai Greta? Eh bene, bene. Un bel momento di di di assenza e anche di, di giorni frenetici, Sei sicuramente. Sono contenta. Sono molto emozionata per questa meravigliosa la uh, partecipazione al festival che si appi Siena e eh, mi sto sto, sto godendo questa attesa ma anche appunto Uh, lavorando tanto su una serie di cose torno alla performance uh, ti sto preparando per la partenza insomma sono giorni proprio il clou ecco certo certo immagino <ride> assolutamente infatti siamo molto felici di averti eh, nostra ospite perché sappiamo che stai concedendo interviste da ogni parte quindi grazie di aver accettato il nostro invito allora appunto a oh voi per chi si fosse sintonizzato adesso Tu sei Gritta Zuccoli Sarai tra le otto nuove proposte Che si esibiranno sul palco dell'Ariston eh, Nella settimana dal 2 al 6 marzo Per appunto il festival più atteso dell'anno Ti chiedo subito Allora abbiamo sentito Golden Cracks Questo tuo film mm -hmm brano in inglese ehm e mi ha molto colpito perché tu non lo so, mi ricordi e prenderla come un complimento, perché io la adoro, mi ricordi tantissimo una cantante, cantautrice che si chiama Feist. Beh, io, io so la se... amo. Ah, <ride> fantastico! Sia nel basso, sia nella voce, nel sound, ti giuro, me la ricordi tantissimo e insomma, è assolutamente un complimento. Eh no, assolutamente, la prendo come complimento, le faccio ogni singolo chississimo indic. Ah, assolutamente finisce che che in qualche modo questa influenza possa eh, diffondersi anche in eh, insomma, in questa mia cantone, ecco, è un mondo a cui sento di appartenere proprio musicalmente e che adoro, tutta quella scena lì, insomma, musicale. Tu comunque hai già un background particolare alle spalle perché hai sei state in tour con niente poco di meno che Damian Rice. Raccontaci un po' di questa esperienza. È stata un'esperienza incredibile, veramente inaspettata e massica perché il tour a cui ho partecipato nel 2018 era a bordo di un antico veliero che si conduceva da una parte all'altra della cioè dei vari dei vari paesi, dove poi siamo esibiti eh, ed era un viaggio bello dall'Italia alla Spagna, quindi anche bello bello lungo e abbiamo letteralmente vissuto a bordo di questo veliero insieme ad altri musicisti eh, appunto per per preparare questi questi live, no, che un po' sono stati e a Napoli proprio sul veliero, quindi immaginarvi questo mare ben avioso, un po' come il palcoscenico delle nostre fiction. È uh -huh. e un po', poi ovviamente nelle tappe del tour nei teatri incredibili in giro tra l'Europa e tra l'Italia e la Spagna, quindi abbiamo fatto un percorso bellissimo d'Ostia Antica a a Maiorca, Minorca nei, nei teatri più importanti delle insomma di quei luoghi, quindi eh, È stata un'esperienza fantastica. Il mio primo tour è anche credo il più insolito. Siamo ando a partire un po', sì. Partire subito così col botto su un veliero, poi mamma mia. Eh, sì. E di te ha parlato è anche un bene. altro grande della musica italiana, il vincitore dello scorso festival, ovvero Diodato. Lui ha detto "Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa mentre ascoltavo la radio da solo in macchina tornando a casa nella mia Taranto". Che rapporto c'è tra di voi? abbiamo un bellissimo rapporto di stima eh, reciproca musicale, ma un rapporto che poi eh, vede anche una grandissima condivisione umana. Quindi questa è la cosa più bella, io credo fermamente che poi per eh, lavorare insieme nella musica è diciamo questo aspetto sia imprescindibile perché è una cosa troppo appunto, no, eh, intima proprio no, al al discorso musicale, del del suonare, cantare insieme, quindi la vivo molto così e anche allora avevo questi per me è stato un grandissimo onore a San Carlo nella Subur su concerti di un'altra estate e sono molto felice della collaborazione che è venuta che mi è venuta fuori Allora, tu invece sul palco porti un brano in italiano sempre scritto da te che ogni cosa sa di te eh, mm -hmm. che abbiamo già avuto modo di sentirlo anche eh, a dicembre quando sì. hai partecipato a Sanremo Giovani alle selezioni, diciamo che poi hanno portato alla finale eh, delle della scelta delle 8 o 9 proposte e eh, quindi vorrei che ci spiegassi per chi ancora non l'avesse sentito un po' che ci parlassi del tuo singolo. La canzone alla quale sono molto legata è eh, che rappresenta in qualche modo un cambiamento che ho cercato di di esprimere e di mettere in musica. Quindi è qual qualcosa di strettamente personale, si è legato al ovviamente al mio vissuto, faccio riferimento ad una necessità, diciamo, di riavvicinarmi di ad un'altra persona, ma eh, è evidente, diciamo, dalla canzone anche le possibilità in quel momento di di di questa vicinanza. Quindi c'è questo forte sicuramente desi, nostalgia e senso di vuoto, eh, lasciata da un'altra persona, ma anche il desiderio di andare al di là di queste emozioni negative e trasformare in qualche modo quei vuoti in dei qualcosa da colmare di io dico di alberi, però potrebbe essere qualunque cosa di no, di positivo in quel momento che possa avvicinare alla al concetto di luce, di di di gioia. Quindi sì, è una piccola rivoluzione, io dico, parla molto di delle mie nuove consapevolezze e cattura un momento improvvisamente importante. Mi sono felice di andare con questa canzone qui in particolare al festival. E di questa canzone poi è uscito anche il videoclip per la regia di Ludovico Di Martino che ha già fatto qualcosa eh, di di importante, di serio nel cinema italiano. Vuoi parlarci anche del videoclip? Sì, assolutamente, ne sono molto felice, è proprio la scelta di di lavorare anche con Ludovico, eh, devo dire ha restituito quell'immagine un po' onirica, cinematografica che io avrei voluto cioè che io immaginavo appunto proprio su su questo su questo brano, questo videoclip. Eh c'è quindi diciamo una forma d'arte nel nella della, ovviamente espressa attraverso la sua figura, quindi nel cinema, poi c'è la danza eh, e la musica ovviamente, quindi mi piaceva in qualche modo creare anche questa queste mh, avere insomma più forme d'arte, espressioni, no, dell'artistica in questo video. E, ed è stato una super esperienza molto bella che veramente ha restituito, come dicevo, una visione, quella della mia tanzone, quindi anche l'idea di questo ricordo di cui parlo che prende vita, no, attraverso la danza dei due ballerini che rappresentano i due amanti mm -hmm. e il modo pian piano in cui nel video iniziamo a interagire tra noi, eh, io e questo ricordo, quindi con i ballerini, fino a una riconciliazione finale in questo abbraccio che che insomma vedrete alla fine del video ma vi ho già svelato il finale non va bene, quindi <ride> per chi non ha visto sta ma vedrete quindi subito a vederlo. <ride> Senti Greta, eh, io immagino che la situazione insomma di questo anno che che si protrae ancora mm. e si protrarrà per un bel po', purtroppo non agevoli insomma ehm voi musicisti e cantanti, però eh, ti chiedo Ovviamente stai lavorando, come dicevi, hai dei progetti futuri, quindi un album uscirà? Sì, esatto, sto lavorando a nuova musica. Eh poi, insomma, vedremo le modalità di di uscita, però sicuramente sto lavorando a nuova musica e sempre in questa idea di cambiamento e di rivoluzione di cui parlavo. Ci sarà nuova musica in italiano, eh, soprattutto, quindi è qualcosa di di cui sono molto felice e poi ovviamente il desiderio più grande quando si potrà è tornare a, a suonare dal vivo e eh, che ma ci manca veramente tantissimo. Quindi mm. Eh sì, e allora ci facciamo un grandissimo in bocca al lupo per Crede. per Sanremo, mm, mi raccomando, spacca tutto <ride> come si come non si dice. <ride> C'è qualche big in gara in particolare per cui fai il tifo? ci sono tantissimi artisti che che siamo molto apprezzato tanto la scelta che è stata fatta. Poi tra eh, è capitato, insomma, no, quest'anno che ci sono ci sono un po' tanti artisti che anche io automodo di, di incrociare, di conoscere in questo modo, quindi sono ancora più più felice se possibile. Ehm cioè tra le voci un po' femminili di Elisa, di Manicaiana che avrebbero non ho mai conosciuto, ma hanno ah, dei, dei dei riferimenti che che ho già avuto, poi ci sono delle giovanissime ragazze, Madame, che sono molto curiosa di ascoltare uh -huh. loro i loro brani. E poi c'è Max Gazzè, che è un delle, veramente una mia grandissima influenza. Ehm dovemo e, correggimi, ma stia che ho ram che appicciva i lui sono, sono mostro, devo dire curiosata di ascoltare i brani è fan, quindi Eh sì, eh, sì. c'è un bel parterre quest'anno. Il cast, sì. Allora grazie Greta Zuccoli di essere stata ospite ai nostri microfoni in bocca al lupo. Ancora e adesso <ride> vi facciamo sentire ogni cosa sta di te, Greta Zuccoli. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Quanto pensa il dono di un ricordo se dentro c'è il tuo nome L'odore di una notte che non contempla il sole io e adesso che ogni cosa sta di te nel tuo che hai nascosto dentro me cresce complitti resto in lesa segno di rivoluzione e cresceranno i te